Yes. Välkomna till Teologipodden Tolkning pågår! Här sitter jag idag Johanna Öhman, präst och jag sitter tillsammans med Erika Svensson och jag är diakon i Örkelunga pastorat. Jättekul att du är med idag! Vi ska podda lite om annan dag påsk. Där Överskriften för annan aposk är med den uppstånd. Och texten är hämtad ur Lukas evangeliet kapitel 24 verserna 13-35. Dagen efter sabbaten var två lärjungar på väg till en by som ligger en mil från Jerusalem och som heter Emmaus. De talade med varandra om allt det som hade hänt. Medan de gick där och samtalade och diskuterade kom Jesus själv och slog följe med dem. Men deras ögon var förblindade och de kände inte igen honom. Han frågade, vad är det ni går här och talar med varandra om? De stannade och såg sorgsna ut och den ene som hette Kleopas svarade, du måste vara den enda som har varit i Jerusalem och inte vet vad som har hänt där under dessa dagar. Vad har hänt? frågade han. De svarade, detta med Jesus från Nasaret, han som var en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud. Och hela folket. Han blev utlämnad av våra överste präster och rådsherrar, Och de fick honom dömd till döden och korsfest. Medan vi hoppades att han var den som skulle befria Israel. Men till allt detta kommer att det är tredje dagen sedan det här hände. Och nu har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. De var vid graven tidigt i morse. Men fann inte hans kropp. Och då kom de tillbaka och berättade. Att de i en syn hade sett änglar som sa att han lever. Några av de våra gick ut till graven och de fann att det var så som kvinnorna hade sagt. Honom själv såg de inte. Då sa han, förstår ni så lite? Är ni så tröga till att tro på det som profeterna har sagt? Skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet? Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som stå står om honom överallt i skrifterna. De var nästan framme vid byn dit de skulle och han såg ut att vilja gå vidare men de höll kvar honom och sa Stanna hos oss, det börjar bli kväll och dagen är snart slut. Då följde han med in och stannade hos dem. När han sedan låg till bords med dem tog han brödet, läste tackbönen, brötte och gav åt dem då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Men han försvann ur deras åsyn. Och de sa till varandra. Brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och utlade skrifterna för oss. De bröt genast upp och återvände till Jerusalem. Där de fann de elva och alla de andra församlade. Och dessa och sa sade. Herren har verkligen blivit uppväckt. Och han har visat sig för Simon. Själva berättade de då vad som hade hänt dem på vägen. Och hur han hade gett sig till känna för honom genom att bryta brödet. Det här är en fantastisk text, eller hur? det. är nästan en av forskens allra starkaste texter. Gud, Att vi får se Jesus uppstånden Äntligen. <laughs> Äntligen. efter en lång fast tid. Och att just i den här brödsbrytelsen, tillsammans, få se Jesus, att brödet öppnar upp ögonen för mm. oss. att Där är han, mm. mitt ibland på något sätt att det är, att det är ja, men i, i delandet av brödet som det sker. Igen, samma som under skärptorsdagen. Mm. Där de delar brödet Tillsammans Och inte för sista gången då är ju... Nej precis Det är lite som att, att man säger Den sista måltiden Och sen så kontras detta några dagar senare Med den första måltiden ja. Det här man ska säga Ja detta blev mm. den första ja. det det är, Nej men det är en, en häftig dimension faktiskt. Ja. Att, det, att det blir som en som Som slår tillbaka och jag tänkte på när jag läste texten, så många gånger så, när man får höra texten igen så dyker någonting nytt upp. Mm. Och, och för mig den här gången, så det som dök upp var just att Jesus hade tänkt gå vidare. Mm. Men att de säger till honom nej, följa in, det är mörkt, det behöver lite mat. Ja. Var är han på väg? Säg det! <laughs> Men de stoppar honom och tycker att kom in. Mm. De visar en gästfrihet och en barmhärtighet om en person som går ensam. De vet ju inte att han är Jesus. Nej. Utan de ser vem som helst. Mm. Ja, då hade det verkligen kunnat vara vem som helst. Ja. Jag tänker också att det blir en uppmaning att, att inte intellektualisera tron så mycket att undervisningen alltså att han, han är lite så här Jesus spydigt som, som Jesus ska vara ibland bara, tror ni verkligen så här lite och så undervisar han dem men att det är i brödsbrytelsen det är inte i undervisningen han blir igenkänt utan det är när, när brödet bryts så att det är liksom, i den gemenskapen det innebär inte att undervisning är oviktigt men igenkänningen och att, alltså att när Jesus är mitt ibland dem det ena brödet bryts. Och jag tänker just det här att, att det som ibland brukar säga att vi kan se Gud och Jesus i andra. Mm. Att när vi tillsammans bryter brödet så kan vi få en liten smak och förekänning av, av Jesus och Guds närvaro. Mm. Som de också får där. Precis. Jo, men det, och det tänker jag att den här gemenskapen kring, kring bordet, om det är liturgiskt i kyrkan, eller om det är vid ett matbord, mm. just det där spelar det inte så stor roll, utan att det är, det är där mötet sker på något sätt. Att i mötet med varandra så blir det också gudsmötet. Uppenbarelsen. Ja. Men det blir det inte så också när vi verkligen ser varandra? När vi ser att vi går inte vidare, utan med när vi visar in någon annan i vår gemenskap också. Mm. Att det kan bli så mycket större. Mm. Precis, att mötet med den okände, eller den som faktiskt är till en början, en okänd, mm. kan möjliggöra gudsmötet. När vi, när vi vågar bjuda in det. Ja. Om ni vill något nytt. Mm. Att våga vara öppen för, för det nya. Ja. För det som. För det orkända. Ja, det, det, mm. alltså det nya det som inte vet, eh, alltså de vet ju inte hur den här måltiden ska sluta. Mm. E, och det kan ju vara ganska, ganska omvälvande <laughs> faktiskt. Alltså, man säger nya bekantskaper. Ny, en ny gemenskap kan ju vara. Ja, men helt oförutsägbar, mm. så det visar ändå bara ett så stort mod. Ja. Jag. Det krävs ju stort mod att bjuda in någon ny till, till en gemenskap. Precis. I, I ditt arbete som, som diakon, hur, hur gestaltar detta sig? Man säger, hur, hur blir Emmaus-texten levande i, i ditt diakonala liv? Som diakon i tjänst i Örkeljunga så tänker jag just det här att få gå bredvid alltså så som Jesus gör här också med de här personerna Vi pratar mycket i diakonatet vid diakonen om att få gå bredvid en liten stund att hjälpa någon att gå vidare Däremot så vill jag inte se när jag har funderat på detta så tänker jag att de jag möter är mer Jesus än att jag skulle vara en Jesus Jesusgestalt. Mm. Att i den här utsattheten som jag ser så ser jag också den utsattheten som Jesus var med om. Mm. Och jag tänker att Gud är där. För dem och med dem. Så det lilla jag gör. Är bara. Är ingenting. Utan det är Gud som, som är med. Mm. Och går bredvid. När jag inte längre kan följa. Ja, tycker jag också. Det, man ser den, den mänskliga begränsningen. I att. Ja, men Jesus var på, på väg vidare. Men blev inbjuden. Mm. Ja, att, att helt enkelt. Veta. Veta det. Hit så här långt kan jag gå. Mm. Och sen. Gud går alltid med. Och jag går med hit. Alltså att jag, jag följer dig till lyftstolpen. Yeah. Sen, sen vänder jag. <laughs> Men Gud, Gud går med. Och, och jag tror det är en jätteviktig. säga att kunna ha självbild. Att vända på det. Mm. Att inte tänka. Det är jag som kommer. att Det är jag som kommer med Gud. Utan det är Jesus som kommer till mig. Yeah. Och, och faktiskt. Man säger, be om hjälp, eller på ett, på ett eller annat sätt, om det är den direkta frågan eller om det är bara ett, ett uttryck för, för att behöva hjälp. Att en... För min del så är det verkligen så att, att det är ju människor som söker upp mig och jag tänker att, att det är någon annan som har sett till att de vågar ta det steget att be om hjälp. Mm. För det är jättejobbigt. Det är fattiga människor som inte har någonting. Men att ta det steget att be om hjälp det är inte lätt. Det är jättejobbigt för dem att komma till mig och att jag också inser det mm. är jätteviktigt. jag tänker inte bekräfta kanske deras rädsla. Så då tänker att det är alltså att inte, nästan inte låtsas om den. Alltså, som att, äh, äh, alltså att för dig så är det ju självklart att de kommer. Ja. Kan man säga. Ja. Äh, att, att du aldrig tvivlar på att de behöver diagnal hjälp. Mm. När vi spelar in det här så sitter vi på på och forum i Lund, och när jag bara stod några minuter och väntade här utanför innan så kom det, det var alltså högst ett par minuter men ändå så var det massor med människor som kom fram till mig och, och frågade om jag hade pengar och det jag har, liksom alltid några, några lösa pengar men det de frågar efter är ju mat eller pengar till och då tänker jag också det här med, att, med det, det dagliga brödet. Att det är, det är aldrig någon som ber om pengar till, eh, till så mycket annat. Utan det är helt enkelt att, att äta. Eh, som, är, som är det som, som människor eh, inte, alltså när de inte kan köpa sin egen mat. Så är det det de ber om hjälp med. Min uppfattning. Eh, och då är det ju dels men är det är väldigt biologiskt viktigt. Vi måste äta för att leva. Mm. Och sen är ju faktiskt också gemenskapen är också ja, nästan som en biologisk krav. Att vi klarar oss inte utan andra människor. Och jag tänker att det är ett, det är ett stort problem i, i Sverige idag. Att människor faktiskt inte inte har mat. Är det någonting som du Ja, det gör jag. I Örkelunga Passorat har vi den stora förmånen att via en fond kunna ge presentkort på en matvaloraffär. Och det är ett stort antal personer som inte har pengar, inte kan efter att de har betalat hyra. Efter att man har betalt delen så är det inte pengar kvar. Och där är ingenting att till mat. Det får prioriteras bort Och vad vi har sett inom diakonatet är ju att det har växt det behovet. Mm. I takt med att man har läst det här om att klyftorna ökar. Ja, att jag skulle vilja säga som 2010-2011 någonting där har det gjorts. Vi gjordes undersökningar och där flera diakoner vittnar om att det har ökat. Personer som söker hjälp, det kommer så många fler. Klyftorna ökar mellan de som har väldigt lite och de som har mycket. Vi har det bra i Sverige. De som har det bra har det väldigt bra. Och jag vill också säga att de som har det dåligt har det väldigt dåligt. Mm. Det är en fattigdom som pågår. Jag upplever att det finns ganska lite medvetenhet kring detta. Att man läser igenom så här: att ja, klyftorna ökar och de fattiga blir allt fattiga. Men det, då, till exempel så är det det är sällan som, eh, som man faktiskt använder just ordet delfattigdom. För att när vi tänker fattigdom så tänker vi på barn i Afrika mm. med uppsvälld mager och, och rävben. Det är på något sätt den bilden av detta är en fattig. Alternativt så tänker vi på typ Madicks alltså, ja, familjen Nilsson i Madiken. Alltså ja, då är det någon slags 20-tals fattigdom, men en, en 2018-fattigdom har vi väldigt svårt att, att tala om. Och då, men det är ju faktiskt det det, det handlar om. Att det, är, det är inte att människor inte kan köpa en ny bil. Nej. Utan det är eller att du är mobil, Nej, precis. Nej. Utan Det handlar om att människor inte kan ge sina barn eller sig själva mat. Oftast sig själva barnen prioriteras också. Mm. Och allting till barnen prioriteras. Men att mat är det som de flesta kommer att fråga efter. Mm. När jag tänker när vi då samtalar kring en sån här text som är så centrerad på. Bröd mm. så blir det ju också, och det är just där då att, att dela brödet. Eh, jag vet att Luther sa någon gång. Eh, man ska alltid säga det sägs att Luther sa för att, mm. att det är liksom. att hade kunnat fylla ett längre liv än vad fick på allt han, han hade sagt. Men det här att vi är varandras dagliga bröd, eh, och att det dels tror jag rent konkret faktiskt handlar om eh, om om föda och att det också handlar om gemenskapen att få lov att dela bröd men också att få dela liv med, med andra människor och att det, det blir ju vi har ju på något sätt, vi har varandra och vi har gud men vi kan ju inte lita på, på någonting, att någonting annat ska liksom ingripa, det är, är vi som är Guds händer och fötter. Det är en riktig kyrkklyffa. Men vi är ju liksom Guds händer i världen. Och att vara varandras dagliga bröd. Handlar ju om att. Att faktiskt ge alla mat och gemenskap. Och så har det varit sedan kyrkan föddes. Tänkte jag säga tänkte När diakonerna var de som hade hand om brödet. Efter mässan och pengarna. Och var de som gick ut till församlingen och de närliggande byarna och erbjöd bröd och även ekonomisk hjälp. Mm. Och i klostren de tog hand om de fattiga som man fick sjukvård och utbildning och det har ju fortsatt. Mm. Jag var på en mässa i, i engelska kyrkan en gång i, i London eh, där prästen under brödsbrytelsen vände sig om mot församlingen och så, så hade hon man säger, brödbitarna i handen och sa att vi kan inte dela, dela bröd i under nattvarden utan att tänka på dem som aldrig får lov att dela bröd och vi kan inte dricka vinet i nattvarden utan att tänka på de som aldrig dricker rent vatten mm. och det kom som en, så här, en riktig en, en liturgisk käftsmälla för mig att säga just det det, här, det, det har hon ju helt rätt i jag hade aldrig sett på nattvardan så tidigare att ja, men, det är en och, och liksom genom tid och rum och sådär, men att det här man säger genom tid och rum faktiskt gäller att ja, men det här handlar om man säger från röd är så Jesus mättar 5000 och ännu fler eh, in i nattvardan och sen så faktiskt in genom århundradena in i liksom just den mässan där jag satt. Ja, men det handlar ju om, om mitt ansvar i världen. Mm. Precis på den plats jag står bland de som faktiskt inte har någonting där jag står. Eh, och sen globalt att vi har liksom en, en världshunger eh, som ju är liksom, den kan man ju en del greppa. Att, det är liksom, att 30 000 människor dör av svält varje dag. Det är ju liksom det är som man tänker sig här har du en väska med fem miljoner, men jag kan inte yeah. ens visualisera så mycket pengar. Mm. Hur stor är rymden eller alltså, något sånt, så det, det går ju inte att förstå. Men det, det slog mig då, och det är något jag har burit med mig sedan dess. Kanske inte vid varje mässa jag, jag sälvreddar eller <går> deltar i. Men att ibland så kommer jag ändå den tanken tillbaka, att det här är inte tomma ord, det här handlar om mitt ansvar i världen. Och som diakon utgår vi också från altaret, men vi kan också få lägga av oss allt det här på altaret och i nattvardan. Hela allt det som vi träffar, allt som vi möter och fattigdomen och få lov att tänka på andra. Och vi kan också få lov att utföra vissa handlingar, jag tänker under fastekampanjen. Så kan man skicka en liten slant till Svenska kyrkans internationella arbete. Till exempel. Mm. De gör ett enormt jobb i alla internationella grupper runt om i Sverige. Mm. Ja, det är fantastiskt. Och det finns ju en sån här liten man säger, gullifiering av internationella gruppen. Så grupper. Det är tanterna som sysslar med fattiga barnen. Och jag, jag, jag hade velat ta liksom en liten uppsträckning av det. Lite att, tänk på hur ni talar om den internationella gruppen. Ja, för det de gör, det är, det är ett fantastiskt arbete. Alltså det är en global diakoni i, i sin yttersta form på ett. sätt. Och få tal om starka kvinnor. Så är det ju verkligen där vi hittar mm. eh, i alla de här volontärerna som ställer upp. Ja. Några män också, men väldigt mycket starka kvinnor, som mm. är med och drar och vill skapa en bättre värld mm. både här och i utlandet. Ja. ja. Så det är, vi slår ett slag av internationella analyven faktiskt. <laughs> det finns inget, inget som kan stoppa dem. <laughs> Nej det Erika, vi ska alldeles strax avsluta. Eh, och jag, det är så att jag hittar ju faktiskt dig på Instagram, har följt dig där ett tag. Mm. Eh, och vi följer varandra. <laughs> <laughs> eh, och, eh, där skriver du ibland att du är bagardotter, dotter mm. att du är ju en, en oerhört duktig diakon och krum i övrigt och bjussar på dig själv. Liksom alla, I alla former. Så så tänkte jag just på dig när jag, när jag läste igenom den här texten: tänkte jag, Men vem ska jag hitta som, som kan podda om, om just att bryta bröd? På här? Baga! Baga! baga så Då tänkte jag: Den avslutande frågan till dig då, att bara, Vad betyder bröd? Bröd som bagardotter. För det första jag tänker på är ju barndomen. För jag tänker att jag växte upp i ett bageri och sprungit runt där bland alla tanter och farbröder som jobbade där, som blev mina allra närmsta. Och då tänker jag på släktskap. Och vi, vi har inte alls släkt. Med personerna som arbetar i pariet. Och ändå så är det ett så nära släktband. Så jag tror att brödet för mig blir det här släktskapet som går bortom alla blodsband. Den stora gemenskapen. Som vi sammanfattar, så är det att bryta bröd och gemenskap som blir annan dag påsks viktigaste. Verkligen.